بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نشتعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشق الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ أَنْقَذَنَا فِي دِينِهِ وَعَلَّمَنَا تَأْوِيلَ وَهَدَيْنَا شِغَرَاتُكَ النِّشْتَاقِينَ ثُمَّ أَمَّا بَعْضُ يَنْدِلْكَاتَ الْمَانِ سُبُوَهُ جَوَائِدَ جَوَائِدَ يَكْفُرُ بِالْمِسْتِيقِ الْمُجَاهِدِينَ كَمَا شَرَّ سِكْرُسْنَا حَدِيرِينَ حَدِيرَاتٍ مُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتٍ إِ Alhamdulillah, malam al ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah memilih kita untuk hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala salat shardhu maghrib secara jamaah yang milik harbu kifayah bagi suatu tempat karya untuk menghidupkan salat shardhu berjamaah anda kata tidak tertegaknya, tidak ada sekelompok yang mengadakan salat jamaah, maka berdoalah sesuatu kariatul kubo. Maka alhamdulillah Allah pilih kita hadir ke rumah Allah subhanahu wa taala menjadi subhanja daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang mengimarahkan rumah Allah subhanahu wa taala dan Allah pilih pula kita setelah salat salat secara berjamaah. Allah pilih lagi kita untuk duduk Dalam satu halakah Madlis ilmu Madlis zikir Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkatan Kepada kita semua Dan bersyukur ahli keluarga kita Allahumma amin Tentuan hadirin hadirat muslimin Maka insya Allah Malam ini kita akan sambung kembali Bacaan kita daripada kitab azkar Karangan imamun nawi rahimahullahu ta'ala wanasana Allah dengan ilmu dan ilmu di daril amin yang mana selepas mana kita tinggalkan hampir sebulan untuk saya rasa saya tak datang ke masjid ini untuk sama-sama kita menyambung bacaan kitab al ini sebab akan beberapa urusan yang tak dapat dielakkan setelah bulan lepas saya ada tetamu daripada Indonesia Palembang Atas usian kerja saya perlu iringi dan perlu uh, melayani lah ketamu. Atas usian kerja kemudian pada bulan lepas juga telah datang guru saya Dr. Isyama. Asyid Mahmud Al-Azhari Hafizahullahu Ta'ala. Anak murid kepada Muzik Muzikas Musti Muzir doktor Ali Jum'ah. Yang saya mengaji dengan beliau akan hadis-hadis dan ilmu berkaitan dengan hadis di Mesir satu tiga dahulu dan beliau merupakan menantu kepada guru saya juga Dr. Yusri Rusdi Al-Sayyid Jab Al-Hasimi hafizahullah taala yang saya mengaji dengan beliau akan hadis hadis kitab kitab ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh daripada beliau jadi bila datangnya guru maka adab seorang murid istilah eh, mohon mati dari memuliakan guru jadi saya pun paksalah mohon Pak Azul dapat hadir ke masjid ini karena menghadiri majlis pengajian beliau yang diadakan di uh, beberapa buah, buah masjid di Negeri Selangor kita ini dan di masjid wilayah Puskutuan dan masuk Redo Iqim uh, saya langsung dan di UIA beliau ha, ada majlis pengajian dan Alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk saya menghantamkan kitab Syama'il Muhammadiyah walaupun tak habis bacaannya Syekh baca awal kitab sampai pertengahan kitab kemudian terus menghatamkan kalau masa tak cukup. dan Syekh telah saya sanat kami semualah dalam hal ini tersebut sanat ujaza untuk mempelajari dan mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah satu kitab yang menceritakan tentang kesempurnaan Nabi Alaihi Wasallam yang dikarat oleh Imam Ternabi rahimahullahu ta'ala kitab yang kita biasa dengar di radio, di television dan banyak kali ada kitab yang mengadakan kuliah mengupas tentang kitab Syama'in Muhammadiyah yang menceritakan tentang kesukuran Nabi yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiq Imam Al-Termizi Al Al-Rahimahullah wa ta'ala jadi setelah itulah saya tak dapat hadir ke mesti ini dan insya Allah malam ini kita sambung bicara kita untuk kita lihat pesanan-pesanan daripada Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala kepada kita untuk kita memahami tentang zikir-zikir yang Nabi ajar kepada para sahabat dan kita faham, kita hayati dan mudah-mudahan terkesan pada hati kita kerana zikir-zikir ini akan melunakkan dan mengginakkan hati-hati kita kerana makanan bagi perut ialah makanan jasmani kita, makanan yang kita makan hari-hari maka makanan bagi rohani pun ada juga makanannya iaitu zikir-zikir merupakan makanan rohani Anda kata kita lapar kita akan cari makanan anda kata kita dahaga, kita akan mencari minuman maka betapa ramai manusia yang hatinya lapar akan makanan rohani, maka diberikan makanan rohaninya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka lebih ramai kita abaikan makanan rohani kita menyebabkan nafsu kita tak dapat dikawal, menyebabkan kita tidak jinak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka mudah-mudahan malam ini, semakin kita mendengar pesanan Imam Nawawi daripada wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan memberi kesan pada hati kita, menyebabkan kita begitu suka dan patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wataala dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi wasallam Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat jadi saya pun tengah uh, kurang pasti di mana kita berhenti pada bulan lepas namun tak apalah kita cuba tengok balik fasal yang sebelum ini dan saya saya kita mungkin sambung fasal pada muka surat 33 namun kita cuba baca pada muka surat 32 Baik berkata Imam Nawawi rahimallahu taala wa nafa'a Allah bi 'ilmihi wa 'ilmina fid daril amin. Fakal ketawhidah keutamaan zikir bukan saja terbatas pada tasbih, tahlim, tahmin, takbir dan sebagainya. Yakni Imam Nawawi nak sebut kepada kita yang namanya berzikir itu bukan semata-mata dengan kita melafazkan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah dan kita selengkapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar jadi kita mesti baca yang mesti kami tasbih subhanallah walhamdulillah tahmid kepada allah subhanahu wa taala tak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. yang namanya zikir itu bukanlah semestinya hanya terkumpul kepada lafaz-lafaz tersebut sahaja dan kata Imam yang bahkan semua amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah dikira juga ada yang lain. Sesuai sebagaimana yang dikatakan Said bin Jubair bin Allah dan selainnya daripada para ulama. Maka tuan-tuan hadirin muslimin muslimat, maka ketahuilah bahawa setiap pergerakan kita yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat duduk sekarang duduk dalam manis ilmu niat ikhlas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka dikira tuan-tuan semua tengah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun lidah tidak mengucapkan melapaskan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi katanya setiap pergerakan kita tindakan tanduk kita yang kita lakukan sana tak akan patuh periksa Allah maka dianggap kita sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tengah memandu nak pergi kerja memandu untuk balik daripada, daripada tempat kerja ke, ke, ke rumah kita maka niatkan Allah Subhanahu wa taala juga dianggap tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ha, ini keluasan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berkata aqo rahimahullah majlis zikir juga dikira majlis di mana ditetapkan halal dan haram Madlis yang berkenaan dengan pengajiannya Madlis pengajian Mengaji ilmu agama Dijelaskan mana yang halal Mana yang haram Mana yang wajib Mana yang haram Mana yang makruh Mana yang sunat dan sebagainya Itu juga termasuk dalam Kerti kata kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian bagaimana Caranya kita berjual beli kita tengah jual beli tu pun dianggap selagi kita berzikir. Dengan syarat kita jual beli dengan cara yang halal. Tidak ada unsur-unsur yang haram ataupun riba dan sebagainya. Bukan dianggap kita tengah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersembahyang dan berpuasa termasuk juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bernikah kahwin juga berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menggugurkan talak juga termasuk berzikir kepada Allah dengan dengan sebab-sebab tertentu lah sebab-sebab yang tak dapat dielakkan yang perlu kepada talak dan bercerai yang suami isteri maka dianggap kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan sebab-sebab yang tak munasabah dan abu cerai maka itu benda yang makruh benda yang Allah paling benci benda yang ha, yang Allah paling benci kemudian berhaji dan perkara-perkara yang serupa dengannya termasuk dalam bak kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tenturan hadirin hadirat maka begitu mudahnya agama kita ini Islam, maka kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya kita masuk fasal yang seterusnya, maka surat 33 fasal الله تبارك فرمى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعذب لهم مغفرة واجرا عظيما صلى الله عليه وكتوتنا حضرنا حضرات مسلمين مش مشيماء Allah menyebut surah Al-Ahzab ayat 35 ertinya sesungguhnya lelaki yang muslim dan perempuan yang muslimah lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminah lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh lelaki yang benar dan perempuan yang benar yakni tak berdusta tak menipu tidak khianat lelaki yang bersabar dan perempuan yang bersabar lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa lelaki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang memelihara kemaluannya daripada melakukan zina lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Allah telah menyediakan untuk semua mereka ini pengampunan dan balasan yang besar Surah Al Ahzab ayat 35. Ketentuan Hadirin, Hadirat, Muslimin Muslimat. kepada ayat tadi Allah menjelaskan beberapa golongan yang Allah berikan suatu jaminan, suatu ganjaran yang besar si Allah Subhanahu Wa Taala itu pertama nya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita ni nama namanya manusia tak yang mana tak sunyi melakukan kesilapan dan dosa maka kita sangat-sangat berharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Selangkaran kita buat dosa ini tak, tak tersedat di fikiran kita ataupun kita buat dosa tak perasaan kita tengah buat dosa ...tengah semayang pun kadang-kadang kita berbesar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, sudah tentulah kita mengharapkan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala... ...ialah jaminan Allah bagi kepada kita... ...garanti yang Allah bagi kepada kita ialah... ...ajaran ma'azimah... ...Allah akan berikan kita pahala yang sangat besar. Ganjaran kelebihan yang sangat besar maka banyaklah para ulama dalam menafsirkan dan murat apakah itu ganjaran sur bagi mereka yang termasuk dalam golongan-golongan yang Allah sebutkan tadi. Janji akhir itu Allah sebut az-zakirina waz-zakirat a'adda Allah azima. Masa kita nak fokus di sini, iaitu disebutkan pada ayat tadi ialah golongan-golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan lelaki dan perempuan maka Allah bagi mereka ini akan keampunan Allah dan Allah bagi ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berkata lagi Imam Nawawi rahimahullahu dan kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Shabqal Mufridun, Qal. Wman Mufridun, ya Rasulullah, Qal. Azakirun Allah kisira, wa azakirat. Artinya, telah terdahulu orang-orang yang mengisahkan. Lalu para Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa artinya orang-orang yang mengisahkan? Lalu jawab baginda Nabi Alaihi Wasallam, mereka itu ialah orang-orang lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga orang perempuannya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis syah. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat Muslimin-Musliman, dalam hadis Nabi tadi, Nabi menjelaskan kepada kita tentang golongan Al-Mufardidun golongan yang mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala iaitu mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kata Imam Nawi Rahim, Imam Nawi rahimahullah ketahuilah bahawa ayat ini diantara ayat-ayat yang patut dipentingkan ketahuannya oleh tuan yang mempunyai kitab ini ini pesan Imam Nawi kepada kita Setelah kita dengar ayat Al Quran tadi dalam Surah Al ahzab ayat 35 yang Allah subhanahuwataala di penghujung ayat itu, وَالْذَائِقِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْذَائِقَاتِ عَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَدَّ لَهُمْ مَفِيضًا وَأَجْرًا عَظِيمًا maka ketahuilah kita semua yang ada kita ini ataupun yang mendengar pengajian ini maka perlulah kita berusaha dan berniat. Berazab untuk masuk di kalangan Golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini memang Nabi nak cakap kita tuan-tuan Kalau kita puan dunia ni Masya Allah tuan-tuan, kita berlomba-lomba Nak dapat ha, Kalau ada tawaran-tawaran hebat Pangkat Kekayaan Dan sebagainya, yang kita akan berlomba-lomba Nak dapat keadaan tersebut maka demikian juga pangkatnya akhirat ini jugalah kita perlu untuk berebut untuk menjadi golongan yang zakirin wa zakirah yang Allah pesan yang Allah sebut Al-Quran Al yang Allah telah diaktirafkan dalam Al-Quran maka tentuan hablin hadirat muslim muslimat maka Imam ini menyebut lagi para ulama telah berbeza pendapat tentang maksudnya siapa dia al-zakirin Siapa dia Az-Zakirah? Siapakah yang dimaksudkan dengan orang berzikir kepada Allah? Maka ini Imam Nawawi sebut kepada kita. Maka terdapat perbezaan pandangan para ulama. Siapakah golongan yang Allah iktiraf sebagai Zakirin dan Az-Zakirah? Baik. Kata Imam Nawawi. Maka telah berkata Imam Abu'l-Hashad al-Wahidin. Menukilkan kata Ibn Abbas... ...radiyallahu anhumat... ...katanya... ...maksudnya mereka berzikir kepada Allah... ...setiap sesudah sembahyang... ...dan juga pada setiap pagi dan petang... ...kata Ibn Abbas... ...siapakah dia... ...ciri-ciri golongan Az-Zakirin... az, az zakira yang Allah suruhkan dalam Quran... ...ialah antaranya yang pertama mereka ini berzikir kepada Allah setiap sesudah sembahyang maka tuan-tuan hadirin hadirat Muslim muslimat kita diajarkan oleh Nabi SAW berapa zikir-zikir selepas sembahyang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala astaghfirullah alazim Astaghfirullahaladzim al la ilaha illa huwa al-hayyum Sayyum wa atuhu ilamu Bantara yang diajar oleh Nabi kepada kita untuk istighfar selepas kita selesai sholat ha, Selesai solat, Kemudian ampun istighfar kepada Allah Sebab apa? Padahal kita dah sembahyang lah tadi. Kita dah sembahyang, Allah oh dah ampun dengan usaha kita Kenapa? Minta istighfar lagi Karena barangkali ada kemungkinan dalam solat tadi ada kekurangan ada perkara-perkara yang kita kurang dalam melakukan solat tadi Mungkin tengah semayang tadi Imam baca panjang misal kata Habis selesai baca fatihah Seringat kita melayang kat rumah kita Malam ni apa kita makan malam ni uh, Imam tengah baca surah Kita pun dah habis nak baca fatihah Maka nak imam baca tak faham apa imam baca Kita pun melayang fikiran kita peringat rumah Ha, Rehni isteri kita masuk kat rumah ha, Macam mana anak-anak kita kat rumah Melayang kecilan kita So itulah istighfar itu Untuk melengkapkan dan menyempurnakan Kekurangan-kekurangan yang ada Dalam solat kita Sebab itu lepas solat kita bersama-sama imam Untuk berzikir Duduk sekejap Dan lepas imam bagi salam Turih, ha, bangkit Walaupun so, memanglah Berzikir itu bukan satu kewajipan tapi dia menyempurnakan apa-apa yang kurang dalam solat kita. Dan juga harus bukannya di sini ciri yang kedua adalah berzikir pada setiap pagi dan petang. Ini antara ciri-ciri mereka yang berzikir kepada Allah. Waktu pagi ada zikir-zikir waktu pagi yang ada contohnya kita ni masyur dengan maksurat jenis disusun oleh Imam Syahid Hasan Al Banna. Yang semua itu waris daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Semua tinggal kita nak Baca dan amalkan sahaja Zikir-zikir waktu pagi ada zikir-zikirnya Dan waktu petang ada zikir-zikirnya Kemudian kata Ibn Abdaz lagi Antara ciri-ciri mereka Yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ialah ketika Sebelum tidur dan sesudah bangun dari tidur sebelum tidur program kita ini berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama ada istirahat kepada Allah ataupun paling paling mudah baca di doa sebelum tidur yang nanti ajar kepada kita bishmikallah humma wa wa'amu, pendek dengan namun bersama kita mengatabah Buat ramai di kalangan kita ini ataupun kita sendiri adakah malajimi setiap kali nak tidur kita istighfar ataupun kita baca doa nak tidur Bismillahirrahmanirrahim humma ahya wa amun tak sama kita mahasabah kalau hari-hari kita buat Alhamdulillah mudah-mudahan termasuk di kalangan orang-orang yang berzikir kepada Allah hmm. tapi kena tuan-tuan kita -tuan ni Allah SWT tapi ramai yang ramai terlupa tuan-tuan belum tengok-tengok buka surat khabar baca surat khabar tengok eh analisis BRU 13 ha baca tuan sampai tertidur tak ingat baca baca doa tidur sebelum tidur tengok TV sampai tertidur terlupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti kan? kerja sampai tertidur nak jadi terlupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Demikian juga bangun tidur tuan. -tuan. Pokoknya yang kita ni bangun tidur kita berzikir kepada Allah yang diajar kepada kita doa yang diajar kita alhamdulillahilladzi ahlilana bagama amanana wa ilahi masyur segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami dan mematikan kami dan terangkalah kami kembali. Pokoknya negara yang kita baca doa ini selepas bangun tidur. Biasa yang tuan, tuan kita bangun mengikut buat apa tuan-tuan? Yang pertama kita kamu ialah mengeliat. Ah tu insya-Allah kita kamuat. Kita mengeliat sana, mengeliat sini, menguap ke sebagainya, terus masuk tandas. Ah. Ha? Londeh ke, pakai kentola masuk tandas. Terlupa nak baca alhamdulillah. Tak boleh ingat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Sekuang-kuangnya sebutlah alhamdulillah. Kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah. Kerana Allah kembalikan roh yang Allah syabut daripada jasmani kita. Sebab ramai di kalangan kita yang mati dalam tidur. Ramai di kalangan kita yang mati, dalam keadaan tidur. Bila tidur, mengumangun dah tidak boleh bangun. Saya sudah dapat di alam barzuh. Baik. Dan kata lagi Ibu Abbas Antara sisi mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Mereka yang berzikir Setiap pergi dan pulang ke rumah Kita keluar rumah Ada zikir yang Nabi ajar kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la huwata illa billah la'lil azim Itu antara doa yang Nabi ajar kepada kita kita keluar rumah, kita baca Bismillah dengan nama Allah. Tawakal ku'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah untuk keluar rumah kita ni. Nak mencari rezeki ke, nak mai ke masjid ke, nak mai ke mali-mali ilmu. Karena kita daya upaya menaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wa la quwata illa billah la'lil azim. Adakah kita pasti dia akan sampai ke tempat yang tuju itu dengan kudrat kemampuan kita? Tidak pasti. Semua itulah setakluk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagni tengah naik motor tak main masjid ditakdirkan Allah takdirkan kita accident. boleh jadi, kerana masya-Allah. Semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dibentuk kita keluar rumah bismillah Kita bertawakal kepada Allah dengan kita sebut kita tinggalkan rumah kita ini ini akan harta benda kita di rumah ini setelah kita jaga kita tutup kunci tawakal kepada Allah. Itu konsep tawakal kita berusaha kemudian kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ha, keluar rumah kita pun kata bismillah tawakal kepada ta Allah tapi pintu rumah pintu terbuka senang. Tak apalah tawakal kepada Allah nak main masjid kita kalah tak jaga rumah kita ni. Tapi pintu rumah terbuka. Bila pencuri masuk gaduhlah kita depo poli dan sebagainya nangihlah kita ba'illah. Setelah konsep tawakal itu bismillah kita tawakal kepada Allah. Kita bertawakal setelah kita berusaha. minta Mintalah jaga pihara rumah kita, anak-anak kita di rumah dan kita bertawakal untuk kita sampai ke tempat yang dituju dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedengarnya bismillah tawakal tu alallah wala haula wala قوته الى بالله العلي العظيم ini perlu kita amalkan. Selain kita didik dan ajar anak-anak kita, seluruh rumah baca doa ini. Men pulang ke rumah juga ada zikir-zikirnya yang Nabi ajar kepada kita. Antaranya disebutkan Allahumma inni ashaduka khayral mawlaji wa khayral makhraj Bismillahirrahmanirrahim Ini disebutkan dalam cerita azkal ini akan datang nanti apa doa untuk keluar dan masuk rumah nanti Kita aman kan cerita ini Maka memanglah mula-mula mungkin payah sikit, nak ingat Maka tulislah di atas kertas Tulis kat kertas Kertas kecil Buku kecil kita tulis Keluar rumah buka Tanya Bismillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la quwa cha illa jinnah ataupun tampal di tempat di, di kereta kita. Letak di tempat kereta kita tu. Masuk kereta baca lah bismillahirrahmanirrahim haul wala quwwata Balik rumah nak masuk masuk rumah. Bawa keluar bendul tadi ataupun tampal dekat pintu rumah tu. Doa nak masuk rumah. Malazim insyaAllah allah mudah-mudahan Allah akan limpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita dan keluarga kita dan berkata Mujahid pula. Nah, ini pandangan Mujahid, tadi pandangan daripada Abdul Hasan Al-Wahidi daripada riwayat Ibn Abbas. Ini pula ini pula pandangan Mujahid. Seorang tabi'in mengatakan Tiada akan terkira orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik lelaki mahupun perempuan. Sehingga ia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk dan berbaring. Nah, ini pandangan dia lah. Berdasarkan ayat Allah Subhanahuwataala, "Al-ladīna ykurūna Allāhā qiyāma wa qawādum wa ala jinūbīhim wa tafakkurun fī qulūq al wal-ārūn." Ayat yang Surah al imran Siapa dah orang berzikir kepada Allah? Kata mujahid ialah mereka yang bila mana berdiri Ingat Allah Subhanahuwataala. Maka so, tahu siapa nabi. Bila kita menaik di tempat yang tinggi kita bertakbir Allahu Akbar. Nak bangun dari tempat duduk dia duduk nak duduki bertakbir Allahu Akbar. Itu satu zikir kepada Allah. Naik tangga rumah kita maka bertakbir Allahu Akbar. Allah ini sunnah Nabi. Nabi di tempat tinggi akan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun di tempat yang rendah Nabi bertasbih Subhanallah Subhanallah Subhanallah Ini antara perkara sunnah Nabi SAW Yang ringan Yang kecil Namun lupa ramai di kalangan kita yang melakukan sunnah Nabi Yang kecil ini Tak berat pun tentuan Modalnya ideal kita tu pun free Allah lagi Allah tak minta cash Bercuma Tak minta pun bayaran-bayaran apa pun kita rasa berat ha, nak bagi nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Bishawah kita semulia mudah mudahan Allah ringankan lidah kita, Allah ringankan hati kita untuk berzikir bertasbih bertakbir kepada Allah Subhanahu Wataala. Mana berdiri dia berzikir, maka dalam keadaan dia duduk pun dia berzikir kepada Allah. Dia duduk, ha, tapi dalam tandas tentuan duduk tu Kalau boleh nak berzikir bukan tak, bukan tak boleh Tapi jangan berzikir kau kuat dulu Kalau nak berzikir juga boleh Dalam tandas Tapi berzikir dalam hati Jangan diterbitkan dalam Lepas zidak kita Nak kata, duduk kita ni juga Kena berzikir kepada Allah subhanahu wa Dan berbaring pun Berzikir kepada Allah subhanahu wa Ini Nabi masya Allah. Imam Nabi lakukan semua benda Nabi tidur Walaupun macam yang pejam tetapi hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berkata lagi Imam Nawawi berkata Siapa yang bersembahyang lima waktu Dan menyempurnakan hak-hak salatnya Maka dia tergolong dalam Masyid suriman Allah Lelaki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang berzikir demikian mutilan Al-Wahid haa betul-betul siapakah dia golongan yang berzikir kepada Allah maka menurut Imam Al-A'imam Atta' ialah mereka yang salat lima waktu kemudian dia sempurnakan hak-hak salatnya Maka kali dia bayang salat fardu dan dia salat sunat fardiyah sempurnakan hak salat zikirnya dibaca dengan betul, takutnya ekram di dibacanya, kemudian bacaan fatih hanya sempurnakan dan ditambah dengan bacaan surah, dan zikir-zikir ruku, zikir-zikir akidah, walaupun sunat benda itu zikir rukuk ini yang ini benda sunat bukan wajib, tapi sempurnakan kan sunat itu, maka termasuk di orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Tuan-Tuan Habirin Hadiru Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya menawih nak sebut kepada kita Bahawasanya para ulama Menyatakan kepada kita Menjadi golongan yang berzikir kepada Allah Dia ada tingkatan-tingkatannya Darjah Maqam dia kedudukan dia Ada pangkat-pangkat dia Pangkat yang paling rendah sekali Ialah dia jaga salat sargu Dan dia sempurnakan hak-hak salat Ini paling rendah lah Kira dia berjikirlah tu Tuduhan yang kedua ialah dia berdiri duduk berbaring semuanya Allah subhanahu wa taala. Hatinya setiap berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Allah Allah Allah. Nah berzikir kepada Allah. Ini martabat tuduhan yang kedua. Dan martabat yang paling tinggi sekali ialah setiap pergerakan dia, tindak tanduknya semuanya dia akan disebut dan bacakan zikir-zikir yang nanti anjurkan kepada dia maka ini kedudukan yang paling tinggi bagi mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa jadi tuan-tuan Abdulazirah, -tuan, miskin-mislimat kita di, nak jadi golongan yang mana pilihlah golongan yang paling rendah yang sederhana ataupun golongan yang paling tinggi sekali yang mendapat darjah sebagai al-zakirin al-zakirat yang telah janjikan dua jaminan kepada kita yang pertamanya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Selagi kita tidak ada syirik kepada Allah lah. tak menyebutkan Allah. Sekali kita berzikir kepada Allah, Allah ampunkan semua dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kecuali dosa syirik kepada Allah, Allah tak ampunkan. Melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahuwataala. Yang kedua Allah bagi jaminan azuran yang Allah akan berikan ganjaran pahala yang tinggi dan besar dari Allah Subhanahu wa Taala. dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Telah disebut dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza ayqadha rajul ahlahu min al-layl fa shalla aw shalla kutiba fi al-dzaakirina Allah katira wa al Artinya apabila seorang lelaki membangunkan isterinya di waktu malam Lalu mereka bersembahyang bersama-sama dua orang, at. ataupun sang suami sahaja yang bersembahyang dua orang. Maka kedua-duanya akan dikira dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah hadis yang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Sheikh Ibn Majah dalam kitab masing-masing. Ini kitab sinarnya, yakni kitab hadisnya. Tuan Abdul Karim Kadro mesti Ini satu lagi petunjuk dari Nabi SAW yang mengatakan kalau seorang suami kejutkan isterinya di tengah malam untuk bangun solat dua rakaat tahajud ataupun solat malam yang lain seorang sholat, ataupun dia solat ni solat Allah Nabi kata dikira mereka ini termasuk dikalangan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tadi laluan kepada azan dan insya-Allah akan sambung sedikit dan buat kesimpulan selepas ini insya-Allah. Saudara-saudara yang hidup beragama dalam hadis yang dikenal oleh Abu Sa'id Al-Fudri radhiyallahu anhu menuliskan dalam bahawa Rasulullah SAW pada satu sabda apabila seorang laki-laki mengenunkan isterinya di tengah malam, lalu kedua-duanya bangun solat di tengah malam, ataupun suami sahaja yang solat, maka kedua-duanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di kalangan golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hebatnya rumah tangga tuan-tuan yang didirikan, yang diimarahkan dengan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini peranan suami tuan-tuan kita suami ini tugas lelaki na nisa. yang namanya lelaki ini mestilah menjadi ketua kepada rumah tangga kita kepada isteri kita anak-anak kita dan peranan ketua mestilah memimpin rumah tangga kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping tanggungjawab yang lain kita gunaskan nafkah zahir kita kita bagi bagi duit, bagi rumah, bagi pakaian bagi makanan kita jangan lupa juga nafkah batin nafkah batin tuan-tuan benda tu ya tuan-tuan kita isteri kita tu je nampak penting. Nafkah batin ni syarat kita menghidupkan rumah tangga dengan amran rohani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu bentuk nafkah. Satu bentuk kita mengajak isteri dan anak-anak kita melakukan ibadah kepada Allah. Hidupkan solat berjemaah di rumah kalau boleh. Anak-anak kita ni ajar untuk sentiasa jaga pula jemaah ataupun kita bawa mereka ke masjid isteri kita ataupun anak kita supaya dekatkan dengan masjid, maka mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat terseluruh ahli keluarga kita dan seluruh umat Islam, dan akan berkesan kepada mereka yang mulazimi yang hadir ke rumah, Allah subhanahu wa ta'ala jadi nah, dengan suami ni gerak isteri tengah-tengah malam, selalu kopi o oh, ya, eh? nah, ni gerak tengah-tengah malam buat apa, selalu buat kopi siapa Abang nak ambil kopi Boleh tak salah minum, minum tengah flas Tapi abang yang telah dah bangun tengah malam itu Kan bagus kita ini Solat dua dua rakaat paling kurang Ataupun suruh Isteri kita gerak kertas Semua orang tidak tengok bola oh, dan sebagainya Maka amatlah Amatlah rugi kalau itu sahaja kita buat Kalau tak ditambahkan dengan Melakukan ketakkan kepada Allah di tengah malam Karena beza tuan-tuan, ibarat di tengah malam ini tengah sunyi sepi dengan di tengah-tengah hari, tengah siang tak sama tuan-tuan. Baca quran di tengah malam akan terasa kesahduan. Allah akan dicampur, akan rasa khusyuk ketika kita baca quran dalam, di tengah malam. Cuba tuan-tuan buat. Bagi pukul 2 pagi, 3 pagi tuan, tuan baca quran pasti akan terasa khusyuk. Bezanya banding yang kita baca di tengah Hari di siang hari. Baik Kemudian kata lagi Imam an nawawi rahimahullahi ta'ala Imam Abu Amru ibu Salah rahimahullah Pernah ditanya Tentang batasan zikir Yang dapat menggolongkan seorang Dalam golongan orang yang banyak berzikir Maka dia menjawab Jika dia melazimkan diri Untuk membaca zikir yang maksurah dan terselukan tadi zikir masrah dan zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang telah ditetapkan buat waktu pagi dan petang pada masa-masa dan keadaan yang berbeza-beza baik malam ataupun siang semua doa-doa yang masrah ini telah dijelaskan dalam kitab amal Yaum wa amalan siang dan malam maka jika dia membawa semua itu termasuklah ia dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala Allah kata Imam Nawi Rahimahullahu Ta'ala maksudnya di sini Imam Nawawi menakalkan juga kalam gurunya, Imam Ibn Salah guru Imam Nawi Rahimahullahu Ta'ala menyatakan siapakah dia golongan yang dianggap sebagai golongan yang berzikir kepada Allah kata Imam Ibn Salah mereka yang melazini zikir-zikir maksurat Waktu pagi dan petang Siang dan malam Maka termasuk juga di kalangan orang-orang Yang berzikir kepada Allah Dan ganjaran mereka yang berzikir kepada Allah Allah janjikan Maghfirah ampunan Allah Yang kedua ialah Ajaran azimah Ganjaran pahala yang itu banyak Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Cuma tak nampak lah Benda ni benda tak nampak Allah ampunkan dosa kita. Terasa macam biasa biasajalah tak sama tuan-tuan. Melainkan kalau hati kita ni bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan tenang. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah Ingatlah, yang berzikir kepada Allah akan tenang hati kamu. Ini janji Allah. Mereka yang berzikir, Allah akan bagi keampunan, Allah beri ketenangan kepada kita apa beza tuan-tuan Allah jaminkan juga ajran azima balasan yang banyak berlipat kali ganda macam mana Allah Allah macam tak nisbahkan dengan emas tak ternilai tuan-tuan sebab inilah dikatakan sebagai perkara-perkara ghaib -perkara dosa pahala ganjaran pahala syurga pahala benda yang ghaib bila benda ghaib dituntut kita ni yakini tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala namun payah tuan-tuan semayang dapat pahala berjemaah 27 pahala kita tak nampak sebabkan kadang-kadang kita abaikan solat berjemaah ini cuba bayang tuan-tuan solat jemaah ini semua kita solat jemaah di hari lepas bagi salam jatuh gigi jongkong mas depan-depan kita lagu mana tuan-tuan oh seronok kita setiap kadang bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi berdebuk jatuh mas daripada lagi confirm semua orang benda-benda masjid tapi sebab benda ni benda pahala ni benda tak nampak dan dosa ni benda tak nampak cuba bayangkan kalau buat dosa misal kata orang Islam buat dosa Allah calikkan calik hitam kat muka kita sekali buat dosa calik hitam kat kepala kita sekali buat dosa calik lagi penuh hitam muka kita confirm tak ramai kan buat dosa dan maksyat kepada Allah sebab nampak Malu nak buat dosa nanti tercalik Calitan hitam Tapi sebab buat dosa ni tak nampak tuan-tuan Maka orang tak takut buat dosa Tak takut menipu Tak takut mengkhianati amanah Sebab apa? Sebab tak nampak dosa Biasa je, cara masalah pun buat dosa Hidup juga, dapat makan juga Untuk sebab itulah Benda dosa pahala ni, benda yang sangat penting Perlu diyakini oleh umat Islam yang bila adanya yakin tentang dosa pahala tentang surga neraka dia akan jaga tindakan dia takkan mudah melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala maka tuan-tuan hadirin -tuan, hadirat muslimin muslimat mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada pada ahli keluarga kita dan seluruhlah masyarakat kita ini mudah-mudahan sama-sama kita memulihara masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan kita ini kehidupan yang lebih baik daripada sudut ini dan Allah berikan kita ini kekuatan untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dengan kita berjinak-jinak hati kita dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berzikir itu kesukurkan tali, bukan semata-mata berzikir dengan lidah saja. setiap tindak kita dilakukan kerana Allah ta'ala dianggap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala الله أعلم مكتفي بهذا الخدري أقول قولي هذا أشرت لعذبني ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وصلنا جنوبنا اللهم وصلنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن من مينين مناه والمؤمنين المسلمين الأحيم أن موات رحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إنا لك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عمرا صالحا ونسألك دينا قيمة ونسألك خيرا كثيرة اللهم إنا لك العفو والعافية ونسألك تماما العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا هب لنا من اجل زوجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان رب العزة عنا يصفون والسلام مسلم الحمد لله رب العالمين نذكرك الشركه فورن شولاس سبحان الله